O companie plăcută. Capitolul 6 Abia când s-a trezit, bărându-și mâna sub pernă cu gestul lui obișnuit când se scula din somn, Alejandro de la guardia a dat peste ceva necunoscut. A dat la o parte perna și a găsit o pijama care nu era a lui. Nedumerit a desfăcut-o pe pat. Pijama era foarte mică, ca pentru un pitic sau un copil. Alex s-a uitat la eticheta de la gură lui Cămă și indică de es, smol. Nu știe ce să facă cu pijama pe care o ținea în mână. Trebuia să arunce în parc și acest dar inutil al mătușilor lui, căci nimeni nu mai putea intra în camera lui, ca să fie găsit de unul dintre copiii săraci care veneau acolo să joace fotbal după ce ieșeau de la școală. S-a gândit că lucrul cel mai bun era să lase pijama unde o găsise supern. Asta avea să le descumpănească pe mătușile lui, neîndoielnic. Și a dat seama că folosise pluralul. Surorile nu-și vorbeau, în afară de clipele când se certau, ca ieri. Atunci, care dintre ele făcea astfel de glume? A început să creadă că una dintre ele, mai mult decât excentrică, era nebună. A intrat în baie pentru toaleta de dimineață. A folosit cada incomodă și a dus dorul unui duș pe cinste. S-a șters cu prosopul, la fel de incomod, fiindcă era dintr-o pânză cum sunt cârpele folosite la ștersul veselei, lipsite de confortul modernului prosop absorbant. Desigur, mătușile încremeniseră în altă epocă. A luat crema de bărbiri și a început să-și moaie bărbia și obrajii, cum făcea în fiecare dimineață, începând de la 15 ani. A căutat mașinal reflexul oglinzii. Nu mai era o oglindă. Fusese luată de acolo. Rămăsese umbra oglinzii, Chenarul livid al spațiului ocupat de acest straniu și intim dublu, căruia nu-i atribuim nicio taină. Un obiect de folosință cotidiană. Și-a adus aminte cu un soi de emoție poetică de oglinzile din Orfeu de Cocteau, un film văzut de tânărul Alex la Cinemateca franceză. Oglinzi în care ne-am putea cufunda ca în apă, un lichid vertical prin care poți pătrunde trecând dintr-o realitate în alta. Într-adevăr. De la viață la moarte. În dimineața aceea, pancita nu era în bucătărie. Cu șorțul dinainte, îl servea donea Zenaita. Ai dormit bine, îngerașul meu? L-a întrebat cu glas miros bătrân la domnișoară. Alejandro a răspuns cum se cuvea mulțumesc bine. Și a primit, nu fără suspiciune, micul dejun. Omletă țărănească, ceașcă de lut cu cafea, cu scorțișoară, biscuiții, Mulțumesc pentru ciocolata pe care mi-ați lăsat-o, a spus Alejandro cu expresia cea mai firească din lume. Ți-a plăcut? A întrebat Zenaida fără a-și ridica privirea și căutându-și de lucru. Sigur, sigur, a spus Alex pe un ton neutru. Ne poate Zenaida continua să-și facă de lucru. Vreau să știi ceva. Când eram mai mici, Serena și cu mine ne iubeam foarte mult. Ne răsfățam, ne mângâiam, știți tu, era un obicei romantic ca femeile să se răsfețe și să se mângâie. Un obicei pe care am l-am moștenit. Alex s-a însuflețit. Da, da, știu. Am citit romane englezești din veacul al XIX-lea. Atunci femeile se răsfățau și se mângâiau între ele. A râs stârni scandal. S-a oprit. O umbră coborâse peste ochii mătușii. Când îmbătrânești, vezi viața altfel. Nu mai cauți o companie. Îți este impusă. Ești la mâna altora. Mâini străine, totul numai din pricină că ești bătrână. Alejandro a lăsat să treacă precum o umbră asociația nedorită. El era acolo fiindcă lăceruse mătușilor lui, iar ele îi scriseseră că erau încântate să-l primească, dar fiecare dintre ele îi separat. N-a fost un răspuns comun așa cum ar fi fost firesc și doña Zenaita continua să vorbească liniștită. Vreau să știu un lucru copilul meu. În pofida aparențelor, eu o iubesc pe mătușa ta Serena. Cât timp o am pe ea, nimeni nu-i poate lua locul. Mm, mă bucur să aud ce-mi spui mătușe Zenaida. Eu aș spune, a continuat ea pe un ton neobișnuit pentru Alex, că răutatea noastră face parte din iubirea noastră. Și-a șters mâinile cu șorțul și Alex a simțit o undă de compasiune pentru aceste două femei singuratice. Mătușe Zenaida... I-ar plăcea să ies cu dumneata. Ai vrea să facem o plimbare împreună în jurul casei. Ori să mergem la cinematograful, ori la restaurant. Nu ți-am spus că îi primești eu să mergi pe stradă în Mexic, a spus ea cuprinsă de spaimă. Sunt tâlhari, răpitori, curioși, haimanale. O domnișoară ca mine nu e niciodată de... Te apăr eu, a spus Alex, hotărât să fie un oaspete cât mai plăcut. Nu, no, nu, no, nu, no, nu no. a clătina din capul său cu păr alb, Zenaida. Nimeni nu apără pe nimeni. Uită-te pe fereastră. Alex s-a uitat spre parcul public în clipa în care un polițist aresta un bărbat bătrân, zdrânțăros, recurgând la forță. Vezi?" așoptize la Ida. Cum să nu mă tușă? Orașul nu e însă atât de nesigur cum spui dumneata." Domnișoara bătrână s-a întors cu spatele la parc și a făcut gemotoc partea de jos a șorțului. Dacă nu ești văzut, atunci fără îndoială ești în siguranță." Nu crezi că dumneata și sora dumitale. Ei bine, nu crezi că exagerați cu izolarea asta? Ținaita a făcut ochii mari. Scumpul meu nepot, nu-ți dai seama? Noi nu suntem izolate sau închise. Ei, cei care merg pe stradă, ei sunt închiși. Poftim? Alex a fost gata să scape ceașca din mână. Da, scumpul meu băiat, nu ți-ai dat seama? Toți oamenii ăștia care se zvârcolesc în coace și încolo pe stradă, ei bine... Oamenii ăștia nu există, Alex. Sunt stafii, numai că nu știu. Hm, desigur, și-a spus Alejandro, ea mult timp și cere o mare izolare să ajung să vorbești în felul ăsta și să crezi metafore, totodată atât de simple și atât de misterioase. A încercat să se întoarcă la normalitate și a dat seama pe loc că în această casă normalitatea era exilată. În orice caz, mătușă, pot să rămân să -ți țin companie aici, în dimineața asta. Nu, nu, nu, ți-ai pierdut timpul. Dar am putea să stăm împreună, dragă mătușă. Prostuțule, n-ar mai fi ceasuri de tehnă A ieșit din bucătărie, iar Alex n-a găsit ceva mai bun de făcut, sub impresia puternică a tot ce se întâmplase la micul dejun, decât să iasă ca să facă o plimbare pentru a exorciza izolarea acelei case. Era ora zece. Se îndoia că pe el aveau să-l atace ziua în mare. Abia a pus piciorul în parc când a dat peste hoitul unei câine. Era un câine fără stăpân, răios, din cei care rătăcesc parcă hăituiți și temători să nu se întoarcă la stadiul de lup. Un câine mort. Iar alături hârtia poleită. Nu putea să ne recunoască în care fusese învelită ciocolata pe care Alex la prima oră a dimineții o aruncase pe fereastră. Învelitoarea? Goală bale negre se scurgeau din gura câinelui. Și-a stăpânit scârba și-a nebușit teama și angoasa. Dacă ar fi mâncat el ciocolata, l-ar fi găsit mort în pat, nu-i venea să creadă. De ce? De ce? Un gând i-a străfulgerat prin minte. Oricât de primejdioase erau străzile orașului mexic mai, mai primejdioasă era casa mătușilor lui. A dat ocol parcului, frământându-și creierii, dar nefiind în stare să-și limpezească gândurile. Animerit în bulevardul la Ribeira de San Cosme, în afară de urățenia construcțiilor și de aspectul ponosit al magazinelor, n-a văzut nimic ieșit din comun. Oamenii se perindau într-un necontenit dutei vino, intrau în prăvălii, cumpărau ziare, se așezau la masă în restaurante modeste. Dintr-o dată, o construcție minunată a apărut în fața ochilor lui Alex. Era o clădire colonială cu o impunătoare intrare barocă, o fațadă largă de piatră, a cărei sobrietate elegantă făcea cinste artei barocului, feței sale ascunse, acelei peceți uluitoare care nu-și dezvăluie dintr-o dată frumusețea strânsă cu răbdare, ci reclamă luarea minte și iubire. Era în clădirea aceea ceva care transmitea siguranță și frumusețe. Alex a citit inscripția de pe placa de la intrare. Aici a funcționat școala de filozofie și litere a Universității din Mexic până în 1955. Edificiul, ne informa placa, era cunoscut sub numele de Mascaroanele. Alex a urcat vreo 3-4 trepte de la intrare și s-a oprit să admire o curte largă, armonioasă, cu proporții minunate, cu două nivele care comunicau printr-o scară de piatră. S-a oprit în mijlocul curții colegiului. Încetul cu încetul, cu mare precauție. spațiul s-a umplut de glasuri. Iar glasurile, având tonuri variate, râdeau, se certau, recitau, murmurau, tot mai tare, dar izbutind să rămâne clare, distincte, atât de clare încât în mijlocul acelui corz gomotos, Alejandro de la Guardia a distins propriul său glas inconfundabil, râzând, viu, dar nevăzut, teribil, pentru că era nevăzut și totodată pentru că, fiindcă sigur că era glasul lui, Totuși nu era glasului, atregându-l spre o taină care nu-i aparținea, însă îl amenința, îl amenința îngrozitor. A ieșit în grabă din curte, din clădire, a fugit spre stradă fără să bage de seamă tramvaiul care a dat peste el și l-a omorât pe loc. A deschis ochii. Nu era o tramvaie pe la Ribera de San Cosme. Alejandro era acolo, în picioare, zăpăcit, în mijlocul străzi. Și-a coborât privirea. A văzut urma inconfundabilă a fostei șine de tramvai, dispărute, pe care trecerea nenumăratelor automobile nu îi să o șteargă cu totul. S-a înfiorat, ca și cum ar fi înviat din morți. S-a uitat la ceas, făcuse ora a două după amiază. Mătușa l-o fi așteptând la masă. Alex s-a revoltat. Voia să mănânce singur, voia să mănânce în oraș. Ora mesei făcea ca lumea să iasă din birouri, din magazine, din școli, birturi, restaurante, bodeci cu grătar, gherete, unde se vindeau turte de mălai. Din pricina aglomerației de pe bulevard, Alejandro a fost împins spre străzile laterale și Silița se întoarcă împotriva voinței sale la singura locuință pe care o avea în acest oraș ca o hidră, Casa Mătușilor. Numai ca acum, după incidentul cu câinele mort, era frică să se așeze la masă cu Zenaita ori cu Serena. Și-a vărât mâinile în buzunare și și-a dat seama de încă ceva. Dependent cum era de ospitalitatea domnișoarelor Escandon, n-avea mexican mexican. S-a întors în parc și a făcut ceva neobișnuit, ceva care i-a produs o strângere de inimă, fiindcă era ceva imposibil. Un lucru îngrozitor pe care le respingea din tot sufletul. Poate tocmai de aceea l-a săvârșit, fiindcă nu l-a socotit o faptă spontană, ci fatală, dictată de ceva sau cineva care nu era el. Și-a vărât mâna într-o ladă de gunoi. Trebuia să scotăcească în ladă căutând ceva de mâncare. Zis și făcut. Tocmai începuse să cotrobăie, când altă mână l-a Alejandro își retrasă mâna cu spaimă. Și-a ridicat privirea și a dat de bătrânul croșar, arestat chiar în acea dimineață, de un polițist. Când mâinile li s-au atins, fiecare dintre ei și-a retras-o pe a sa. Alejandro s-a uitat la bătrân. Bătrânul nu se putea uita la el. Era orb. Unul din orbi aceea, bolnavi, cu privirea șteasă, parcă de un nor interior, care nu oferă lumii decât doi ochi topiți într-o spermă groasă și urturoasă. Mi-au omorât câinele, a spus bătrânul. M-au arestat. Cred că eu l-am omorât. Cum era să-mi omor singurul prieten, câinele care m-a călăuzit pe străzi în căutarea mâncării? Spune și dumneata. Câinele meu, Miramon. L-a căutat pe Alex cu privirea pierdută. Doamna ta mâncat niciodată carne de câine, frate? Să știi că nu era. rea. Ha, a râs cu gura lui, fără dinți. Foamea ucide? Foamea poruncește? Alex n-a scos un cuvânt. L-a cuprins teama. Orice ar fi făcut, scotocitorul acela prin gunoaie, orb, s-ar fi speriat. Dacă era orb, cel mai bine era să creadă că a dat peste un mut. Nimeni, în afară de mine, nu știe de la asta de gunoi. E cea mai bună din cartier. Cei care stau aici, pe semne că nu mănâncă nimic, aruncă totul la gunoi. A arătat cu siguranță expresiei spre casa mătușilor. Pe semne că se hrănesc cu aer, a mormăit bătrânul cufundându-se în melancolie. O să-i duc dorului, Miramon. ho, ho, ho. A alătrat depărtându-se. Alex și-a petrecut după amiaza citind și pregătindu-se pentru cina cu mătușa Serena. Ceva îi spunea că de data asta n-avea să lipsească la randevu. Într-adevăr, îl aștepta acolo... Cu obișnuitele gustări reci pe care Alejandro hotărâse să le mănânce fără teamă, convins că nu îi rămâne altceva de făcut decât să se comporte normal, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, fără a intra în jocul acela menit să sporească misterul pe care îl întrețineau surorile în vrăjmășie, după câte putea să-și dea seama. Aveau un comun, fără îndoială, capacitatea de a răsturna normalitatea cu dosul în sus. Izolarea, își spunea Alejandro, tulburase mințile. Ia loc Alejandro. I-a spus cât se poate de ceremonios Donia Serena. Scuză-ne pentru agitația de aseară. A scos un oftat. Știi cum e când două fete bătrâne ca noi locuiesc împreună și fără alte companii atâția ani devin ușor maniace. Ușor? A spus nepotul cu ironie stăpânită. E foarte ciudat, băiete. În afară de pancita care e surdomută, Nimeni nu intră în casă. Asta stârnește pe semnă o mulțime de întrebări printre vecini, înțelegi? La început, i-am zis sora mea, hai să ieșim din casă din când în când. Ea mi-a zis, nu putem să lăsăm casa goală. Cineva trebuie să rămână aici ca să aibă grijă de casă. Câteva clipe este amestecat, apoi a am înghițit tumicatul. Și a șters buzele cu șervetul, abia aștepta așteptat ca să înceapă și el să mănânce bucatele de pe platou, fără teama de a muri o atunci, ce a continuat bătrâna, i-am zis în aidei că putem ieși la plimbare pe rând. Unor să ia să ia și eu să rămân aici ca să am grijă de casă. alteori ori, invers. Știi ce mi-a răspuns? Alejandro a răspuns că nu, clătinând ușor din cap. Că dacă lumea o vede numai pe ea dintre noi, avea să creadă că cealaltă murise. Dar dacă vă vedea pe amândouă chiar și separat, și-ar fi dat seama că nu e așa, mătușă. De îndată ce ne-ar vedea separat, ar crede că una dintre noi a omorât-o pe cealaltă. Nu-i cu putință, mătușa. N-are nicio noimă. Ce motiv ar avea? Ca să moștenească averea? Alejandro n-a dat crezare răspunsului în același timp, atât de neașteptat și atât de convențional. A hotărât să continue jocul. Ce spui? E vorba de bani mulți? E ceva mai presus de orice preț. Ah. A cu greu să exclame nepotul. Știi de ce ți-am interzis să folosești intrarea principală? Nu știu și sunt cu adevărat nedumerit. Nimeni nu trebuie să știe dacă sora mea și cu mine suntem vii sau moarte. Prezența unui oaspete... De ce? A întrerupt-o brusc Alex. Nu te grăbi. Curiozitatea e o patimă prea nevalnică, băiete. Nu fac altceva decât să repet cuvintele dumitale, mătușă Serena. Mătușa s-a uitat la el cu niște ochi în care se citeau nebunia și trufia, îngemânate. Cei de afară cred că suntem stafi. Prezența unui oaspete i-ar fi dezamăgit? Alejandru și-a stăpunit zâmbetul de teamă să nu jignească mătușa. Am auzit spunându-se că în orice casă fiecare om își are stafia pe reche, mătușă. așa e. Dar prețul e prea mare și e mai bine să nu încerci saf. Un râs convulsiv a pus stăpânire pe ea și a agitat brațele. O mână scăpată de sub control a lovit paharul cu vin roșu. Vinul s-a vărsat. N-a lăsat nici o pată pe fața de masă albă. Ea s-a uitat la nepot cu ochii rugători. Te rog, crede-mă, Cruzimea mea face parte din iubirea noastră. Vrei să-i spui iubirea dintre dumneata și sora dumii tale? Pă o fida neînțelegerilor trecătoare? Nu, nu, nu, nu, nu a spus ea cu capul de-a pe spate, ca și cum s-ar fi necat. Iubirea noastră pentru tine. Alex s-a ridicat pentru a-i da ajutor. Te simți rău, Dona Serena. Poți să te ajut? Să chem un medic. Doamna Serena l-a țintit cu o privire furioasă pe Alejandro. Un doctor, ești nebun. Întoarce-te imediat în camera ta. Ești pedepsit. Hai, du-te. Rămâi nemâncat. Mă dușă, Serena, a încercat să zâmbească Alex. Mamă! a strigat bătrâna. Mamă! Nu mă tușă! Alejandro se pregătea să răspundă răspicat. Mama mea, Lucila a murit, nu demult, raparist, te rog să-i respecti amintirea. N-avea niciun rost. S-a retras tulburat în camera lui, savurând împotriva voinței sale, calitatea în același timp eterică și corporală a vinului servit la masă. Ce nouă nebunie o chinuia pe Donia serena. Se credea oare fecioară și stearpă cum era mamă prezuntiva a lui Alejandro de la guardia? Doar știa foarte bine că Alex se născuse la Paris cu 27 de ani în urmă, pe când domnișoarele Escandon se închiseseră de mult în casa lor din la Ribeira de San Cosme din orașul Mehic. Alejandro și-a închipuit câteva scene de roman din veacul al XIX-lea. El născut de mătușa Serena în Mexic. El, trimis în taine la Paris, și a dat, și dat în grija presupusei sale mame, Lucia Escandon de la guardia. El, copil abandonat la partea unui azil, ora unei biserici, peninsoare, romancierul, și-a spus Alex, putea să-și pierdă mințile în fața repertorului de rațiuni și de pe care le oferea orice acțiune dramatică. În liceu era obligatoriu să citești o carte minunată, Jacques Fatalistul de Diderot, în care personajele, Jacques și stăpânul său, Ajungând la o răspândie de drumuri, trebuie să aleagă din acel repertoriu de posibilități una singură, pentru a-și continua nu numai drumul, ci și povestea pe care o scrie. Să se despartă, să rămână împreună, să se oprească la o mănăstire, să facă un chef cu o față bisericească, să doarmă la un han. Ceva asemănătorii se întâmpla lui în seara aceea. Putea să se scuze față de mătuși, să plece din casa lor, să... Caută o cameră la hotel să-și schimbe cecurile de voiași de pe pesos mexican, să dea uitării casa din la Ribeira de San Cosme și pe ciudatele sale locatari. S-a oprit când a trecut pe lângă salon și l a auzit pe mătuși stând de vorbă. Surprins, nu s-a rușinat să stea la ușă și să spioneze. Trebuie să fim mulțumite, serenita. Lucia s-a gândit la noi înainte de a muri. Ne l-a trimis pe băiatul ăsta încântător, un dar, un dar pentru bătrânețea noastră. O companie plăcută, trebuie să recunoști. Ce iscusită a fost ora noastră ne-a trimis un mort ca să țină de urât la două moarte. Nu te crepi, surioară, el încă nu știe. Nici ea nu știa. Au trecut atâția ani de când nu mai știam nimic unii de alții. Acum, pe semn de că e mulțumită, în cer, surioară. Desigur, desigur, se uită la noi de acolo, de sus... El nu știe că-i mort, sărmanul. nu mai aminti înaita. să mori așa călca de un tramvai chiar pe la ribeira de San Cosme. Îngrozitor. Și când te gândești ce tânăr era, avea doar 11 ani. Liniștește-te, cu noi să-și recapete pacea. Are nevoie de alți copii cu care să se joace. Ști foarte bine, depinde de noi. Cu condiția ca și noi, tu și cu mine, să trăim în pace, surioară. Crezi că o să mă cer cu tine pentru o stafie? De la tine mă aștept la orice, pismașă, cum ești. Vezi bine, nu de mult îl voiai pentru tine." Eu, pismașă? Tu vorbești. Știi că ești bine? Rădeciop de oală spartă." Da, tu, Zenaida, ai răfnit tot ce aveam eu. Iubirea, logodnicii, maternitatea, tot ce mi-a fost sortit mie și nu ție, To că ți fleam ca pito. Nu tac, nu tac deloc." Nu știu de ce te-am ținut în cârcă toți ani ăștia. M-am sacrificat pentru tine, de cum se cade ce sunt, ca să te ajut să-ți spășești păcatul. Zenaida, izbumită, în plâns. Ești o femeie plină de curzime, Serena. Fi mulțumită că, pentru a ne îndulci singurătatea, soarta ne-a trimis un băiat care să ne ține de urât. Nu există, a mărit cu amărăciune Serena. Nu e al nostru. Nu există. Și a spus n nou ucit, Alejandro de la Guardia. Nu exist!" A schițat un zâmbet mai întâi silit, apoi deschis, cata să se zbucnească în hohote. Ha, nu exist!" a râs el și s-a îndreptat spre camera lui. Eu? Nu exist!" Nu s-a întors să se uite la domnișoarele Scandon, care ieșiseră în, în cadrul ușii de la salon și îl priveau cum se depărtează. Zenaida, sprijinindu-se de serenă, iar Serena, sprijinindu-se, în bastonul ei cu cap de lup, zâmbind amândouă, satisfăcute de faptul că Alex auzise ce spuseseră ele puțin mai înainte.